Mrs. Rachel Lind alaposan elszörnyed. En már két hete volt az Öldbanzárdos ház lakója, amikor Mrs. Lind végre átjött, hogy szemrevételezze. Mentségére legyen mondva, ebben nem Mrs. Lind volt a hibás. A Marillán átett utolsó látogatása óta egy súlyos és felettébb időszerűten influenza ítélte fogságra az érdemes hölgyet. Ritkán volt beteg, és rendíthetetlen megvetéssel viseltetett azok iránt, akik ágynak estek, de az influenza, mint állította, merőben más, mint a többi betegség, így nem lehet másnak tekinteni, mint különleges sorstapásnak. Amikor engedélyt kapott az orvosától, hogy kitegye a lábát a házból, a zöld manzárdos házba sietett. Oldalát leküzdhetetlen kíváncsiság fordalta, hogy milyen is lehet Marilla és Matthew árvája, akivel kapcsolatban tengeri történet és feltételezés kapott szájna avonle Enn En az eltelt idő minden ébren töltött percét alaposan kihasználta. A környék összes fájával és bokrával közelebbi ismerettséget kötött. Felfedezett egy ösvényt az almás kert alatt, amely a fákat megkerülve beszaladt egy erdősávba. En a legtávolabbi pontjáig átkutatta, bekóborolta a váratlanul előbukkanó patak, híd, kis fenyőerdő, kupola alatti átjáró, páfránnyal sűrűn benőtt sarkok, juharfával és hegyi kőrissel beültetett mellékös fények váratlan csodáit. Összebarátkozott a völgybeli forrással, ezzel a hihetetlenül mély, tiszta és ségesen hidegvízű forrással, amely sima vörös homokkövek közt erett, és hatalmas pálmalevélhez hasonló vízipáfrányok vették körül, s a forráson túl egy farönkőkból ácsolt híd vitte át a patakon. En táncos léptei a hidon túli dombot is bejárták, ahol a sudár, szorosan növő fenyők és luc fenyők között örökfél homály uralkodott, és tövükben csak a törékeny harangvirágok, e legigénytelenebb és legédesebb erdei növények virítottak, és néhány sápat, légies madártely húzódott meg csak közöttük, mint a tavai virágok szellemei. A fák közt ezüstszálként öröknyál csillogott, a szakálas fenyőágok pedig barátságosan suttogtak az enyhe szélben. En a játékra engedélyezett fél órákban derítette fel a környéket, és visszatérve elragadtatásában félholtra beszélte matthew és Marillát. Nem mintha Matthew valaha is panaszkodott volna emiatt, arcán a szótlan élvezett mosolyával hallgatta en élményeit. Marilla pedig hagyta, ha csacsogjon, amíg úgy nem érezte, hogy túlságosan érdekelni kezdi a történet, mert ilyenkor egy kurta parancsszóval a kislányba folytotta a szót. Amikor Mrs. Rachel megérkezett, en épp a gyümölcsösben játszott. Egyedül kószált a magas reszkető fűben, amelyet a késő délutáni napsütés részvörösbe vont, így az érdemes hölgynek bőven maradt arra ideje, hogy céltében hosszában megtárgyalja a betegségét. Akkor a élvezettel időzöttel egy-egy fájdalom vagy szívverés leírásánál, hogy Marillának már, már az volt az érzése, hogy az influenzának is megvannak a maga örömei. Amikor minden részletet kimerített, Mrs. Rachel rátért jövetele céljára. – Meglepő dolgokat hallottam rólad is, Matthewról. – Nem hiszem, hogy nálam jobban meglepődtél. Én is csak most kezdek felucsodni – felelte Marilla. – Borzasztó, hogy ekkora tévedés történt – fűzte tovább a szót együttérzően Mrs. Lind. – Nem küldhettétek volna vissza? – Valószínűleg igen, de másképp döntöttünk. Matthew nagyon megszerette, és be kell valljam, hogy én is kedvelem, bár tisztában vagyok a hibáival. A ház már is egészen más lett, hogy itt van. Igazán vidám kis jószág. Marilla többet mondhatott a kelleténél, mivel Mrs. Rachel arcán a rosszallás szallás vihar fejhői gyölekeztek. – Írtózatos felelősséget vettél a válladra – mondta komoran – arról nem is beszélve, hogy nincs semmi tapasztalatod a gyereknevelés terén. – Feltételezem, hogy alig tudsz valamit róla, vagy valódi hajlamairól, és még csak találgatni sem lehet, hogy egy ilyen gyerekből mi lesz. De eszemben sincs, hogy a kedvedet szegjem, Marilla. – Csöppet sem riasztottál el – biztosította Marilla szárazom. – Ha én valamit elhatározok, azon nem változtatok. Gondolom, szeretnéd látni Ent. Már is behívom. Ent tüstént beszaladt. Arca ragyogott a gyümölcsös bentett kalandozástól. Ám zavartan torpant meg a küszöbön, amikor váratlanul egy idegen társaságában találta magát. Furcsa látvány nyújtó apróság volt annyi szent. Rövid, túl szűk árvaházi gyapjú ruhájából két cingár nyurgaláb nyúlt ki. Szeplői nem csak számukban szaporodtak, de jobban ki is ütköztek a bőrén. Mivel kalapot nem viselt, a szél a szokottnál is vörösebbnek látszó haját csillogó szénak az allá borzolta. Hát, szó, ami szó, annyi bizonyos, hogy nem a külsődért választottak. Hangzott Mrs. Rachel más véleménye. Lévén a hölgy azon kellemes és igen népszerű emberek egyike, aki részrehajlás nélkül büszkén mondja ki, amit gondol, most sem tett féket a nyelvére. Marilla, ez a gyerek szörnyen sovány és csúnya. Gyere csak ide, kislány, hagyd nézzelek meg közelebbről. Hát, Isten az atyám, hogy lehet valakinek ennyitem te És ilyen sárgarépa színű haja. Gyere csak ide, gyermekem, ne éresd magad. Enn oda is ment, no de nem egészen úgy, ahogy Mrs. Rachel elképzelte. Egyetlen ugrással az asszonyság előtt termett. Arca lángolt a dühtől, ajka remegett, ahogy egész vékony kis teste. – Gyűlölöm magát! – kiabálta az izgalomtól elfulló hangon, és közben minden szónál lábával dobbantott a padlót. – Gyűlölöm, gyűlölöm, gyűlölöm! – és az írtozat minden újabb bizonyításához egy erőteljesebb dobbanás járult. Hogy mer engem csúnyának és soványnak nevezni? Hogy meri azt állítani, hogy szeplős vagyok és vöröshajú, maga durva, udvariatlan, érzéketlen asszony? – En! – kiáltott közbe az elszörnyet Marilla. De ent nem lehetett eltántorítani. Felszegett fejjel, villogó tekintettel, ökölbeszorított kézzel, a szenvedélyes felháborodás eleven szobraként állt Mrs. Rachel előtt. – Hogy meri ilyeneket állítani róla? – ismételte indulatosan. Örülne ha azt hallaná, hogy kövér otromba, és egy szikra fantázia sem szorult magába. És nem érdekel, ha ezzel most megbántanám magát. Remélem is, hogy így lesz. Maga jobban megbántott, mint korábban bárki, még akár Mrs. Thomas részeges férje is. Ezt soha nem bocsájtom meg. Soha, soha! És nyomatéknak két határozottat dobbantott. Ki látott még ilyen pukkancsot? Hápogott döbbentem Mrs. Rachel. Marilla csak keserves igyekezettel nyerte vissza a lélek jelenlétét. – Azonnal menj a szobádba, en, és el ne mozduljonnan, amíg fel nem megyek. En könnyekre fakadt, az előszobába vezető ajtó és úgy bevágta maga után, hogy a verondafalon lógó edények együttérzően zörögtek. A kislány, mint a villám száguldott át az előszobán és fel a lépcsőn. Egy tompábban leszűrődő puffanás már a keleti manzátszoba ajtajának becsapódását jelezte. – Hát, Marilla, nem irigyellek, hogy ezt kell felnevelned! – jelentette ki Mrs. Rachel kimondhatatlan ünnepélyességgel. Marilla kinyitotta a száját, hogy valami soha nem hallott bocsánatkérést vagy engesztelést hozzon felmentségül, ám az ajkára toluló szavak még őt is megdepték. nem csak abban a pillanatban, hanem még később is, amikor visszagondolt rájuk. – Nem kellett volna szekánod a külseje miatt, Rachel. – Marilla Kafberg. Csak nem azt akarod mondani, hogy mellé állsz, amikor ilyen lehetetlen cirkus csap, mint aminek most voltunk a tanúi? Méltatlankodott Mrs. Rachel. Nem, volt a lassú válasz. Nem próbálom mentegetni. Neveletlenül viselkedett, és ezért alaposan meg fogom szidni. De őt se el teljesen. Soha sem tanulta, hogy mi a helyes viselkedés. Te pedig túl kiméletlen voltál vele, Rachel. Marilla jól lehet ismét meglepte a dolog, valami kényszernek kedve fűzte mondandójához az utolsó két mondatot. Mrs. Rachel a sértett méltóság arckifejezésével tápászkodott fel. Na, látom már, hogy ezután óvatosan kell majd fogalmazzak, nehogy az Isten tudja, honnan szalajtott árvák kényes érzéseit megsértsem, hiszen ebben a házban ezek mindennél előbbre valók. Ne aggódj, egyáltalán nem bosszankodom. Túlságosan sajnállak sem, hogy a haragnak hely maradna az érzéseimben. Neked is kijut majd a bajból ezzel a gyerekkel, de ha megfogadsz tőlem egy jó tanácsot, mint ahogy feltételezem, hogy eszedben sincs, pedig én tíz gyereket neveltem fel és kettőt temettem el, akkor az előbb említett szidást egy jókora nyírfapálcával töltöd meg. Az ilyen gyereket csak egy kiadós veréssel lehet Móresre tanítani. A viselkedése, gondolom, olyan tüzes, mint a haja. Na, jó szakát, Marilla! Remélem, továbbra is olyan gyakran látogatsz majd meg, mint eddig, de azt ne is várt, hogy én egyhamar ellátogatok ide, amikor így nekem esnek és értegetnek. Ilyet még soha nem tapasztaltam. Mrs. Rachel-e szavakkal kivitorlázott, már amennyiben egy kövér asszonyság totyogását e szóval lehet illetni, és Marilla komorhalccal vágott neki a keleti manzátszobába vezető lépcsőnek. Felfelé menet feszengve törte a fejét, hogy mit is kellene tennie. Az előbbi jelenet teljesen kizökkentette szokott béketűréséből, hogy éppen Mrs. Rachel előtt vetkőzött ki en így önmagából. <gül> Ám e pillanatban Marillán ez zavaró és igen helytelenítő érzés lett túl rá. Az eset nyomán szégyenérzett érzett támad benne, és nem szomorúság az N jellemében felfedezett súlyos hiba felett. És ha már itt tartunk, miképpen büntesse meg. A veszőzésre vonatkozó nyájas tanács, amelynek hatékonyságáról Mrs. Clint gyermekeinek sajgó hátsó fele adott volna ékes tanúbizonyságot, nem nyerte meg Marilla tetszését. Nem volt a pálcázás híve. Valamilyen más büntetéssel kell ráébreszze Ent bűne Marilla az ágyon találta Ent, arca borulva keservesen sírt, tökéletesen megfeledkezve a tiszta paplanon heverő sáros cipőiről. En. Szólította meg Marilla kicsit sem durván. Semmi válasz. En, ezúttal szigorúbban, azonnal szállj le az ágyról, és hallgass ide. En puffat, könytő maszatos arccal kászálódott le az ágyról, és szemét makacsul a földre szegezve mereven ült az ágy melletti székem. Mondhatom, szépen viselkedtél, En. Nem szégyeled magad? Nem volt joga ahhoz, hogy csúnyának és vörös hajúnak nevezzen? Hangzott a dacos és kerülő válasz. Neked sem volt jogod egy ilyen dűrohamhoz, sem pedig ahhoz, hogy ilyen hangon beszélj vele. Szégyenkeztem miattad, nem is akárhogy. Szerettem volna, ha szépen viselkedsz Mrs. Lindel. Ehelyett szégyent hoztál rám. A tetejében még nem is értem, hogy jöttél úgy ki a sodrotból pusztán azért, mert Mrs. Lind azt mondta, hogy csúnya vagy és vöröshajú. Tőled is elég hallom. Ó, de micsoda óriási különbség van aközött, hogy az ember maga mondja, vagy mások szájából hallja. Jaj, veszékelte Lehet, Lehet, hogyha az ember tudja, hogy így van, de azért titkon reménykedik, hogy mások talán az ellenkezőjét gondolják róla. Biztosan úgy gondolja, hogy szörnyű természetem van, de nem bírtam uralkodni magamon. Amikor így beszélt, valami megragadta a torkom, és folytogatni kezdett. Muszáj volt neki esnem. Mondhatom, szépen bemutatkoztál. Mrs. Lind gyönyörű történetet mesélhet majd rólad. És ne félj, él is majd az alkalommal. Szörnyű, hogy elvesztetted az uralmadat, Enn. – Képzelje csak el, ha valaki az arcába vágná, hogy vézna és csúf! – esedezett en könnyek között. Marilla emlékezetében egy régi fájdalom élet újján. Még egészen kicsi volt, amikor véletlenül meghallotta, hogy egyik nagynénje azt mondja róla a másiknak. – Milyen kár, hogy ilyen fekete kis csúf jószág!”. Ötven évnek kellett eltelnie, hogy többé ne érezze a megjegyzés nyomán ébredt kínzó gyötrelmet. – Nézd, nem azt mondom, hogy Mrs. linnek igaza volt abban, amit tett veled en. magyarázta enyhült ebben. – De Récsőn nagyon szó kimondó. – És ez nem mentség a viselkedésedre. – Igen, ráadásul egy idős asszony és vendég a házamban. – Ebből egy ok is elég, hogy tisztelet tudóan bány vele. – Durva voltál és pimasz, És – hirtelen eszébe jutott a megfelelő büntetést. El kell menj hozzá, hogy megmondd, mennyire sajnálod a csúnya viselkedésed, és meg kell kérd, hogy bocsásson meg neked. En határozotta rázta a fejét. – Ezt képtelen vagyok megtenni, – mondta sötéten. – Büntessen, ahogy akar, Marilla. Bezárhat egy kígyoktól és varangyos békáktól hemsegő sötét és nyírkos várbörtönbe, tarthat kenyéren és vizen, és egy panasz szavam se hallja majd. De nem kérhetek Mrs. Lintől, bocsánatot. – Itt nem szokás sötét és nyírkos várbörtön becsukni a bűnösöket, mondta Marilla szárazon. – Főképp azért, mert errefelé, ávolliban kevés az ilyen hely. – De bocsánatot fogsz kérni Mrs. lintől, től és addig maradsz a szobádban, amíg azt nem mondod, hogy hajlandó vagy megtenni. – Márpedig akkor örökre itt rostokolok, – mormokta dászosan. mert nem mondhatom azt Mrs. Linnek, hogy sajnálom, amiket mondtam. – Hogy mondhatnám, amikor nem sajnálom? Azt sajnálom, hogy bosszúságot okoztam, Marilla, de annak kifejezetten örülök, hogy megmondtam neki a magamét. Nagy megelégedésemre szolgált. Igazán nem mondhatok olyat, ami nem igaz, ugye? Még csak nem is képzelhetem, hogy sajnálnám a történteket. Talán reggelre olajozottabban működik majd a fantáziád, állt föl, Marilla. Egy egész éjszakát lesz, hogy átgondold a maga viseletet, és megváltoztasd a véleményed. – Azt mondtad, hogy jó kislány leszel, ha itt tartunk a zöld házban, de ennek nem sok nyomát láttam ma este. E búcsúzól mondott epés megjegyzéssel, amelyel megforgatta a kést N háborgó keblében, Marilla nyugtalan gondolatok közepette, zaklatott lélekkel távozott a konyhába. Magára is dühös volt nem csak enre, mert amikor eszébe jutott Mrs. Rachel elképett ábrázata, Ajka vidáman megremegett, és elég elítélendően leküzdhetetlen nevetési vágy kerítette hatalmába.